Bon dia, seguim a la sintonia de ràdio Palafrugell i a continuació doncs, parlarem d'un fets que van tenir lloc a divendres a la tarda i que s'ha popularitzat molt a través de les xarxes socials, se n'ha parlat molt i cadascú diu la seva i per posar una miqueta més de, doncs, de detalls i del que va passar realment, doncs ens posarem en contacte amb la policia local de Palafrugell, amb el seu cap, en David Puertas, que tenim a l'altre costat de la línia telefònica. Bon dia, David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 que estava per la zona i que, i que de fet, n'havia no pogut marxar gràcies a la intervenció de, de gent que estava allà i que va fer perquè no, no marxés no? i que realment es va facilitar molt la nostra la nostra actuació. Llavors, quan van arribar a patrulla, van a primer, en primer lloc una part a, a intentar atendre la, a les víctimes i, mm. per un altra costat, a, sobretot a intentar localitzar la persona, saber què el que havia passat i, i detenir-la, no?, com al final va acabar. Mm -hmm. Doncs, al final, la informació que teníem és que a posteriori tot això ho hem pogut saber, doncs sí. el eh, que hem pogut esbrinar és que sembla que robia, els hi volia robar alguna cosa, un bols que portaven a la, a la parella de gent gran... I, i que, al moment que no podia, pues, es va posar molt violent i es va agredir. Llavors, el papa, el papa nostre es va posar a la detenció d'aquesta de, persona, eh, vam traslladar les nostres dependències i després l'hem tingut eh, custodiat els Mossos d'Esquadra fins ahir, que va passar disposició judicial, i el jutge ha decretat això d'ingrés eh, de manera internada forçosa al Cicàtic de Salt.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 No, no, no. Uh, les dues persones d'aquí del municipi, els veïns del municipi estan millor, ell encara està ingressada a l'hospital i ell en un principi ja té l'alta. Uh, nosaltres d'aquí el que volem dir sobretot és que ajudar-los en tot el que sigui necessari, de desitjar-los la pronta recuperació i per jo ja us dic que en un principi no, no per sort no hem de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 La que aquestes situacions són, són bastant complicades amb ascenes que tenim, i fer-los de la força doncs, sempre és molt complicat per la policia. Mm -hmm. Doncs, eh, David Puertas, moltes gràcies per posar-nos eh, ben bé en els detalls de, del que va passar i de com va anar tot, i doncs, haver-nos dit doncs, també això, no?, que ara, després d'haver estat eh, costat a les, a les dependències de la policia local, doncs, eh, el jutge va decretar el seu ingrés preventiu en l'Hospital eh, Psiquiàtric de Salt, i doncs Gràcies per, per una vegada més atendre la nostra trucada i doncs, donar els detalls de les actuacions policials que aneu fent. Ara, d'altra doncs, banda, canviant una miqueta de tema i aprofitant que tenim aquí, eh, David, eh, m'agradaria parlar una miqueta de la festa major, del dispositiu que teniu eh, doncs, preparat. Eh, suposo que doncs, ara també venen uns dies de, de, de feina extra per a vosaltres, com ja va ser fa un parell de cap de setmanes amb la, amb la cantada de Beneres, oi? Sí, la verdad és que sí, la veritat és que, bé, ara, que de fet ja, ja estàvem fent la, la cantada i ja estàvem preparant la Festa Major, vull dir, se'ns se se encavalten bastant no, els dispositius de seguretat aquí a, a Palafrugell. i la veritat és que sí, que ara mateix estem preparant el dispositiu de, el dispositiu de seguretat i de circulació d'aquí de, de la Festa Major, i bé, i, i, i en, i en això estem, no? la veritat és que per nosaltres el més important és que la Festa Major es pugui realitzar en cap tipus de d'incident, que la nostra presència passi totalment advertida, que serà el que sempre, el que sempre busquem, no? I sobretot intentar, dintre de les dificultats d'aquesta època, doncs donar algun tipus de, de servei a la qual població per tal que puguin apartar, circular i, i anar dintre de com estem no, en aquell moment, però que puguin fer-ho d'una manera més, més senzilla, més còmoda, més natural i més ràpida, no? i més segura per nosaltres. Mm -hmm. El que sí que volíem dir, com sempre, no, és que aprofitaria que em dones aquesta oportunitat per, per poder parlar aquí a, a la ràdio, i sobretot que recordin no, que nosaltres en aquells moments estem fent campanyes de, també de control d'alcohol de, no? de, de no conduir sotos efectes d'alcohol de substàncies estupefarents amb el veí que no portar en aquestes condicions i per tant si cau si alguna persona uh, vol sortir vol passar-s'ho bé, vol veure que sigui de que realment es, eh, pot passar si agafa el cotxe eh? Vull dir, per nosaltres és més important és que estigui conscient que se'n recordi que si has de sortir és important tenir després la manera, i vols veure, tenir la manera de poder tornar cap a casa, sigui a muntatge sigui amb alguna persona que no que no vegui que, no vegi, que mm. contueixi ella i sobretot molta seguretat a, a la tornada. Nosaltres sempre estarem per ajudar però també per intentar fer prevenció. Vale? Doncs eh, gràcies David a recordar doncs, això, eh, la gent a remarcar doncs, aquesta conscienciar sempre que podem que, que tenim aquí a la nostra antena d'aquests doncs, fets i sobretot ara que venen festes majors que eh, doncs, és motiu d'alegria doncs, per molta gent però que també doncs, han, de ser, han de ser segures. Eh, David una, una última cosa per acabar, eh, t'has i que, doncs, apartar una miqueta en el sentit, doncs, també informacions que ens arriben a través de les xarxes socials,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 Sí, és un cert problema, eh? ja saps que estic encantat de que feu preguntes i que t'expliqui el que fem també a, a la població, no? Uh -huh. eh, nosaltres, eh, des de ja fa 15 dies, no només tenim una, tenim diverses patrulles fixes a la matinada, no només de la matinada de llimenge, sinó també de dissabte i algun altre dia, que coincideix amb algunes festes d'alguna zona única que tenim aturada per la Fuggeri, en la que es dona cita bastanta, bueno, bastanta jovent, no? que quan acaba pues, bueno, la festa i la discoteca i la marxa que hagin va planificar, tots se'n van a la zona de costat per a esmorzar, se'n van a les coesanteries i se'n van a algun bar. No? Llavors, això doncs, som molt conscients de que provoca molèsties i llavors nosaltres tenim eh, distribuïdes patrulles a les tres platges, a Calilla, de Fran i, i Tamarió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 que afluixin la, els crits, que, que s'ho passin bé, però que respectin els descans dels veïns, no? I quan veiem que hi ha molta afluència a la zona de cosanteries o així, doncs no? intentar que, que marquin en un altre lloc, no?, per, per, perquè al final, quan tens una aglomeració de gent, i, bueno, alguns d'ells, pues, una mica sota s'ha fet de farc de l'alcohol, mm -hmm. així, no?, doncs pues és complicat que, que ens facin cas, no? Però la veritat és que ho estem fent, tenim tant de tant patrulles uniformades com quan podem també els posim de paisat,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 He intentat que, que entrin els cotxes, evitar que entrin els cotxes i, quan, i, i que entrin caminant, perquè també si, no, després, també, si ens, ens afegeix la música dels vellets, els cotxes, mm -hmm. els vehicles, bueno, ja saps una mica què és que què comporta. No? Mm -hmm. Llavors, nosaltres que estem fent és això, sobretot molta prevenció a la zona, som molt conscients de les molèsties que això, això provoca la gent i ho estem intentant minimitzar. No? El que passa és que a vegades és complicat, eh, perquè clar, moltes vegades intervenç amb un grup el grup marxa, però potser cinc metres més avall o un carrer al costat, comença a tridar, no? I per la gràcia no podem tenir policia a tots els carrers de, para, de parafugell. I també moltes vegades la, la, la, el cas que fan aquests joves és determinat, no? Mm. Eh, és complicat eh? la veritat és que el, que el tema d'aquestes hores, no? Compaginar el fill de la, de la festa, el fi de la vida nocturna amb el descans dels veïns a aquestes hores tot i que ho intentem, a vegades doncs és una mica complicat eh, aconseguir no? que, que tothom estigui content sobretot que estan descansant però, bé, però som molt conscients i ja t'agraeixo que us hagi fet aquesta pregunta per tal de poder-nos explicar una mica Molt bé David, doncs res eh, volíem també repassar aquest tema ja que ens havia sortit aquest cap de setmana eh, a través de les xarxes socials com dèiem i doncs, nosaltres ens tornem a posar en contacte David quan doncs, vosaltres vulgueu o quan hi hagi algun altre incident que, vulguem, que, que sigui necessari doncs, aclarir el que va passar, com ha estat el cas d'aquest doncs, eh, robatori, que ens has comentat tu, aquest intent de robatori, millor dit, a una parella d'ancians que finalment va, quedar, va acabar amb una agressió en, dos, en aquestes dues persones de Palafrugell i que doncs, eh, ens has comentat tu ben bé com, com va anar. Moltes gràcies, David, i ens retrobem aviat i recordem eh, que, que passem una festa major tranquil·la, també. Ben, moltes gràcies, Robert, per tot i que sempre que vulgueu aquí, aquí en teniu, a vostra disposició, que tinguem un bon dia.